Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Baba. Hari ini kita lanjutkan lagi pencerahan Satu ayat uh, Satu ayat bagi surah Al-Adiyat Pencerahan Tajwid Pada ayat yang kedua A'udzubillahimina syaitan rajim Falmuriati qadahan Bacaan wasal, falmuriya tiqadahan. Bacaan waqaf, falmuriya qadha. Baik. Apa makna wasal? Wasal artinya sambung. Yang saya baca tadi ialah bacaan sambung pada ayatnya. Bukan bacaan sambung pada dua ayat. Berbeza ya. Bacaan sambung pada ayatnya. Dan sememangnya bila kita membaca Al-Quran... Yang kita baca itu ialah sambungan daripada ayat-ayat. Daripada kalimah-kalimah yang disambungkan. Begitu. Dan diakhiri dengan wakaf. Cuma kadang-kadang dibaca sambung itu dibaca wasal terus pada ayat sampai akhir. Jadi berbunyi. Sebab han itu belum lagi diwakafkan. Sebab dia diwakafkan baru difasalkan. Kenapa daripada han jadi bunyi lain. Begitu ya. Baik, pertama sekali, fa dibaca tipis. Dengan meletakkan hujung gigi atas. Menyentuh perut bibir bawah. Bunyi fa bukan fa. Dia letak hujung gigi atas. Bersentuhan perut bibir bawah. Kalau boleh yang di sebelah dalam. Di tengah-tengah atau di sebelah dalam. Untuk memastikan makhraj atau sebutan huruf fa itu dibaca dengan tepat. Jadi bunyi fa bukan fa dan bukan fa. Bukan fa atau pa. Bukan fa tebal, fa tipis, hujung gigi atas bersentuhan perut bawah atau perut bawah yang sebelah dalam. Al-mu, alif lam Qomariyah. Alif lam Qomariyah adalah alfabili Hamzah wasal bertemu dengan lam. Pakej itu dipanggil sebagai alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifat. Bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf-huruf Qomariyah. Kaedah yang paling mudah untuk mengenali huruf-huruf Qamariah -huruf ialah dengan melihat uh, huruf lam yang bertanda mati selepas Hamzah wasal itu. Maksudnya itulah 14 huruf-huruf Qamariah. -huruf dan jika terdapat selepas Hamzah wasal lam yang tidak bertanda mati, sebaliknya huruf ketiga yang bertasdid, Maka huruf yang bertasdid itu adalah huruf-huruf Syamsiah. Dan hukum itu adalah hukum alif lam Syamsiah. Baik. Almu mu alif lam qamariyah. Mim huruf, huruf qamariyah. Mu ialah ma'asli dibaca dengan dua rakat. Nama lain bagi ma'asli ialah matabi'in. Fal-mu riya. Ri dibaca tipis. Rok tarqiq. Dibaca tipis. Rok tarqiq. Riya iya dibaca dua rakat asli. Pastikan huruf iya itu makhrasnya di tengah-tengah lidah. Tidak dibaca tebal. Ya. Dibaca tipis, ya. Yeah. Lidah merendah dari langit. Istifal. Falmuriatiqa. Qaf di atas qa. Sifat isti'ala. Dan pada dal yang mati itu ada hukum qalqalah sugra. Atau qalqalah kecil. Qadir. Dibaca seolah-olah huruf dal berbaris di atas. Dan kekalkan sifat isti'ala pada qaf. Dan istifal para huruf dal. Qadir. Jangan baca qadir. Bukan qadir. Bila baca qadir. Maknanya kita menebalkan huruf dal itu. Kerana terikut-ikutkan makras huruf qaf. Sedangkan yang tebal hanya qaf. Tipis huruf dal. Qadir. Qadir. Begitu. Kemudian halif hal dua di atas hanyalah. Baris dua di atas beralif. Apabila dimatikan. disebut dimatikan. Nak memakafkan kerana membantikan bacaan. Maka berlaku hukum. Man'iwab. Ma'iwad terjadi pada bacaan Waqaf sahaja Ma'iwad melibatkan baris dua di atas Beralif termasuk uh, Alif Maqsura Ma'iwad terjadi pada Baris dua di atas beralif Dimatikan kerana waqaf Seperti itu ha Alif dua di atas han Termasuklah uh, Alif maqsura Atau ya maqsura Yang juga dibaca dua harakat hukum ma'iwad Apabila waqaf dan terdapat juga satu man'iwat yang tidak beralif. Iaitu hamzah dua di atas an. Hamzah dua di atas an ialah satu-satunya man'iwat yang tidak beralif. Apabila dimatikan kerana waqaf. An pada hamzah dua di atas itu. Dibaca dengan a dua harakat man'iwat. Hukum man'iwat. Dan man'iwat terjadi pada bacaan waqaf sahaja. Baik, kita semak hukum-hukum tajwid. Fa dibaca tipis. Fa dibaca tipis. Al mu alif lam qamariah atau lama lainnya idhar qamari. Mu ialah mat asli atau mat tabi'i. Ri dibaca tipis bukan ri tapi ri. Ya. Ia mat asli pastikan makhersur iya di tengah-tengah lidah. Mat asli dua harakat. Ka tebal dan tipis. Qadq kalah suhra atau kalah kecil. Kemudian han ialah baris dulu di atas beralif. Di mana waqaf menjadikannya hukum ma'iwat dibaca dengan dua rakat. Dan ma'iwat terjadi pada bacaan waqaf ketika membentikan hayat sahaja. A'uzubillahi minasyaitan rajim. Falmuriya tiqadahan. Falmuriya tiqadaha. Sadakallahul azim. Mudah-mudahan beri sikit percambahan. Dan pembelajaran tajuk yang berkesan. Kepada sahabat-sahabat yang melayari laman web ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Allahahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.